Pavo Hemmingsson Ja du, tack för den Hallå där Danny Hallå på dig Jag, jag tyckte det kändes väldigt tematiskt till dagens avsnitt för Här är ju ett par väldigt håriga typer I den här mm. historien Så jag kände det att du, du Kände dig nog som hemma Ja, det, det gjorde jag ju faktiskt. Det, det kan jag ju inte annat än att medge faktiskt. Det här, det här är ju min sorts människor som vi har bekantat oss med idag och ja, det, det är inte utan att man, man kan identifiera sig med både en och annan av de här personerna. Samtidigt så är det ju väldigt härligt för det är väldigt excentriska människor också som vi har stött på här mm. och ibland är det det absolut roligaste man kan stöta på därför att de understryker på något sätt hur... Ja, grå och vardaglig alla vi andra är egentligen och att mm. vi borde släppa lite på kragen, dansa loss och bara ha lite kul ibland för det kan faktiskt bli ganska tråkigt om man inte unnar sig lite skoj och kul då och då åtminstone. Ja, precis. Det vad vore livet utan att, att kunna släppa loss och, och ha lite roligt. Det, vi är väldigt bunna till andra saker och massa måsten och annat. Och när man då ser människor av den här typen som helt enkelt bara struntar i konventioner och regler och annat och bara lever för att leva även om de är väldigt förtjusta i död Så <laughs> eh, ja, det känns för det första väldigt uppfriskande och sedan börjar man tänka lite grann vad är det för liv som jag lever egentligen kan inte jag ha så roligt som de har egentligen men där skulle jag vilja understryka en sak som vi båda tyvärr inte har och det är till synes outtömliga rikedomar. Mm. För um, har man bara tillräckligt med pengar så kan man leva hur ansvarslöst man vill. Har man en begränsad budget och måste vända på slantarna väldigt ofta då har man inte riktigt möjligheten att svänga loss hur som helst. Men de gångerna man verkligen kan göra det- Åh oh, det är, men eh, sen kan vår nivå utav humor vara annorlunda mot alla andras. Det, det får vara en personlig smakfråga där och jag vet vad jag gillar och jag har en aning om vad du gillar och det är inte alltid det synkar helt men eh, de gångerna de gör det gör så brukar vi ha väldigt roligt också. Ja, olika som vi ändå är så, så kan vi ha väldigt roligt tillsammans, du och jag, Danny. Och ja, det är så det ska vara, eller hur? Och det är väl den lärdomen vi har tagit från dagens film, tycker jag. Ja, det tycker jag. Man måste få njuta och ha roligt, särskilt med tanke på att vi är på väg in i hösten nu. Det börjar mm. bli grått, det börjar bli kallt, det regnar allt oftare och... Då behöver man ju någonting att eh, lätta upp stämningen lite med. Så vi satt ju och pratade om vad ska vi titta på till idag. Vi behöver någonting som får oss att le och skratta men som ändå känns helt rätt för tiden. Och vad vi börjar att närma oss för eh, vi har ju en tema special om ett antal veckor som vi ser fram emot och det är väl dags att börja ladda upp lite lätt för den och det tycker jag alltid är en av årets höjdpunkter. Den här veckostegringen fram till dagen D. Men eh, vi har mycket att titta på innan dess. Ja, det har vi ju. Nu kommer vi in i den här eh, mörka perioden där eh, vi varje år har, tar oss an lite, lite mer skrämmande saker. Men man kan ju inte bara dyka med huvudet först in i hemskheterna, utan man får ju <laughs> försöka eh, ta det stegvis, lite grann. Och det är väl här vi börjar med, med dagens film. Någonting som eh, ska ta och leda oss in i det lite mörkare som finns i filmvärlden. Och ja, det, det är väl ändå ett gott val vi har gjort till idag. Det måste jag ändå erkänna för det här är ju det här är ju någonting som, som blandar humor och skräck på ett på ett väldigt bra sätt ändå tycker jag. Åtminstone om man ser tillbaka till hur det hela började och hur den här franchisen som det väl egentligen är har, har vuxit fram så, så finns det ju både det trevliga och det, det mindre trevliga. Och det Va, vad vore bättre än att inleda vår Halloween-period med en film som den här? Ja, jag tyckte ju det var ett gjutet val, särskilt med tanke på att det är ju det lite lättsammare valet i den här uppsättningen med filmer som vi har framför oss. Och det är ju en franchise som jag själv är väldigt förtjust i. Det är ju en som har funnits väldigt länge och har... Jag har funnits med i väldigt många olika produktioner. Den har sina egna produktioner, den har varit med i andra produktioner och har gästspelat här och gjort parodi av där och allt möjligt annat. Så det känns ju som någonting som de flesta borde känna till även om de kanske inte har sett det eller har aktivt letat upp det. Men jag är faktiskt förvånad över att källmaterialet inte var vad jag trodde. Nämligen en tv-serie från 60-talet. Den här har betydligt äldre anor än så som mm. dateras tillbaka till 1938. Ja, det är en lång tid där. Och ja, det, det var inte jag medveten om heller till en början. För det var ju tv-serien för min del också som gjorde att jag, jag bekantade mig med den här familjen. Men sedan har jag ju fått reda på det här: att det fanns en tecknad serie som låg bakom det hela. Och naturligtvis var jag bara tvungen att titta närmare på den också, eftersom jag var så förtjust i tv-serien. Och ja, det är ju verkligen en annorlunda upplevelse om man jämför tecknad serie med tv-serie. Det är betydligt mörkare när det begav sig på 30-40-talet. Det är en helt annan typ av humor är betydligt elackare tv-serien från 60-talet den var ju Eh, mycket snällare om man säger så. Det var ju mer av en, en pastiche på eh, normala sitcoms som gick på tv på, på den tiden. Men ändå med det här lite snedvridna leendet och den bizarra humorn. Och eh, ja, när jag jämför de båda så måste jag säga att alltså de har gjort en väldigt spännande översättning av eh, den tecknade serien. Och, och gjort någonting lite eget av det men som ändå eh, behåller själva kärnan i ursprungsmaterialet men eh, ändå gör eh, det bästa av eh, situationen för att gagna eh, mediet de arbetar i också. Så det, ja, jag tyckte det var riktigt härligt att få uppleva. Ja, definitivt. Men jag vill bara understryka att det är ju inte en serie på så sätt, utan det är ju snarare rutor som det här har varit. Det vill säga mm. en rutes historier där det har varit någon form av klemcheck-kommentar som har varit slutpoängen. Och det är ju ett format som vi känner igen från bland annat Bizarro eller Gary Larson och så vidare. Det är ju ett väldigt populärt format att använda och um, det är ju lite speciellt när man tittar på Charles Adams serie rutor för de är ju väldigt speciella och har en väldigt udda känsla men det är udda på det där bra sättet. Man sitter och njuter av att titta på det och det finns alltid någon liten detalj som man kan fästa sig vid och sitta och titta på ganska länge men eh, jag har inte läst så många av hans skämtrutor som jag egentligen skulle vilja så jag ska definitivt kolla upp den här Karn och hans grejer ännu mer för jag tror att det finns mycket njutning att hämta därifrån. Men nu är det ju inte hans tecknande som vi ska gå ner oss i idag utan vi ska ju faktiskt titta på en filmatisering av det här. Mm. Så vi lägger både skämt, rutor, tv serie och alla andra möjliga adaptioner åt sidan för att fokusera på den här. För vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på The Adams Family från 1991 i regi av Barry Sonnenfeld och med manus av Caroline Thompson och Larry Wilson. Och den här familjen är ju popkulturella ikoner, det kommer vi ju inte ifrån. Alla känner väl till dem på ett eller annat sätt och vet hur de ser ut och vet ungefär hur de agerar så det här är ju ett enormt företag att försöka ordna upp så att det blir trogna karaktärer till de här klassiska figurerna. Och jag måste väl säga spontant så här redan nu att det är ju en väldigt bra rolllista som vi har framför oss och vi har ju mm. väldigt många gedigna skådespelarprestationer här. Men just när det gäller adaptionen här, ja jag skulle vilja säga både ja nej, ja den funkar och är väldigt eh, porträttslik om inte annat. Rent visuellt så känner man ju verkligen igen karaktärerna och till viss del skulle jag vilja säga att eh, även eh, de här rollfigurerna gör sin grej så de borde göra men det är någonting som inte riktigt stämmer överens med de här rollfigurerna som gör att det, det skapar en viss distans med min upplevelse av serien och tv-serien. Så ja, det, det finns lite saker jag inte riktigt tycker att de har lyckats med för att föra över familjen Adams till Vita duken. Men ja, vi tar väl det lite allt eftersom. Vi, vi börjar och beta av karaktärer och historia där också tror jag Jo men vi kan ju fokusera lite på det skrivna ordet här, det vill säga manuset mm. för där har vi ju en stor sak som verkligen måste fungera den som har skrivit historien måste ju verkligen ha försökt känna av pulsen på originalet och på den mest populära adaptionen av det för att försöka göra sin egen version och jag tror att man har tappat en del av det som gjorde de gamla versionerna så populära och så speciella för att man försökte göra vad som var okej okay och populärt på 90-talet och man kan säga väldigt mycket om 90 talskomik det finns väldigt mycket roligt där naturligtvis men det är ju inte riktigt samma som fanns både på 30-talet och på 60-talet. Man var lite öppnare för vad man hade med och man experimenterade på ett helt annat sätt på 90-talet hade man hittat de här julspåren som man visste fungerade och vilken humor som man trodde att publiken föredrog och då var det väldigt lätt att ja men vi kör den vägen för den vet vi att den funkar men så synkade kanske inte riktigt med källan. Precis. Ja, där slår man nästan huvudet på spiken där skulle jag vilja säga- att det, det här är ju verkligen en fråga om liksom målgruppsfilm. Det här känns som en, en studio som har gjort en film- enbart baserad på vad den tänkta målgruppen är ute efter och tycker om- och sedan liksom format materialet ute efter det- det är den känslan som jag får i stora delar av den här filmen att man har helt förbisett känslan och eh, ja, den lite speciella humorn i familjen Adams för att istället ja, ägna sig åt 90-talshumor om man säger så. Det som fungerar för eh, den tidens publik och... Ja, vad ska man säga? Familjen Adams är ju så tidlös men det de gör i den här filmen, ja jag vet inte, det gör att Familjen Adams känns så daterad. Så på många sätt och vis så måste jag nästan säga att de, de har misslyckats ganska brutalt i filmatiseringen. Jag skulle nog inte vilja gå så långt att säga att de har misslyckats eller har kört på grund eller något sådant. Men jag kan definitivt dela upp filmen i delar som funkar och delar som absolut inte funkar. Och många gånger beror det på att man har saker som är väldigt 90-tal eller väldigt förknippat med 90-tal som man trodde var odödligt då men som idag är ganska skratträtande på fel sätt. Mm. Det kan vara allt från specifika skämt till musik som ska ligga på i bakgrunden för att göra scenen ännu roligare eller ännu tuffare vilket bara är komiskt idag för det finns inget tufft med den musiken överhuvudtaget men ja, jag skulle ändå vilja säga att det finns många scener och ögonblick i den här filmen som funkar riktigt bra och där man verkligen känner att det är familjen Adams men visst, absolut, du har helt rätt i att det är också scener som känns så fruktansvärt malplacerade eller som inte funkar eller som inte har den där makabra humorn som hör den här familjen till. Mm. För att bara säga att de är väldigt mörkklädda, har ett väldigt speciellt hus och går runt och pratar om döden hela tiden. Visst, det är familjen Adams, men det är inte bara familjen Adams. Det finns fler nivåer där som man måste ha i åtanke. Men samtidigt, de försökte ju göra sin grej och det ska de ju naturligtvis ha all heder för. Frågan är bara om det är så klokt att binda upp sin film och sin historia för mycket i det som är trendigt. För trender har en tendens att bli ganska utdaterade. <laughs> Mm. Ja och det, det får man ju se lite exempel på här och det, det är lite spännande bara det att få uppleva <laughs> den här filmen med de här eh, detaljerna som... Eh, åtminstone jag. jag, jag känner ju till det hela jag, jag var ju med när det begav sig men som liksom dagens publik förmodligen inte har en susning om vad det hela handlar om och ja, där skapar man ju ett stort problem för sig själv som filmmakare när man försöker följa trender så tänker man inte riktigt på att trender kommer och går mm. och eh, där skapar man ju en rejäl barriär för sig själv i kommande generationer att eh, filmen helt enkelt tenderar att försvinna vilket ju i stort sett har varit fallet med familjen Adams här för eh, den är ju inte så mycket i ropet nu för tiden eller hur? De dyker ju upp här och där som gästspelande karaktärer i någonting Eller um, är en del av någonting annat Men som sitt eget, mm, då är det väl ganska dött just nu Och det är synd, för som du sa, familjen Adams är så enormt tidlös De kan dyka upp precis när som helst mm. De är överdrivna, de är excentriska och de är jätteudda Men de är också jätteroliga mm. Men då kommer vi ju tillbaka till manuset här om det faktiskt är så roligt alltid eller om det fallerar fullständigt och jag skulle väl vilja säga att det fungerar faktiskt ganska ofta här men... Det är ju de daterade skämten som sabbar och det är ju naturligtvis en jättestor nackdel. Men det är inte någonting som sänker filmen totalt skulle jag vilja påstå. Men ähm, det åstadkommer ju en hel del hål i skrovet Det kan jag ju inte förneka Det finns hål och ja, jag vet inte om det är de daterade skämten som är huvudfienden för den här historien eller om det är... Ja, vad ska man säga? Själva huvudberättelsen som berättas här som jag inte är så förtjust i. För det är en berättelse som, om man frågar mig, tar den här familjen ur sitt rätta element och de försöker ja, nästan splittra familjen och skapa en osäkerhet däremellan och ja, sedan. Till och med ja, köra ut dem i, i verkligheten. Ja, det, är en, det finns en hel del aspekter i hur de har valt att, att berätta den här historien. Som jag har en hel del att, att invända emot. Men ja, det, det finns ju absolut ställen där familjen verkligen kommer fram och får lysa också. Och få dela med sig av sitt... ...sätt att se på världen. Så det, ja, det är en ständig pendling för min del måste jag säga. Och det kan vara väldigt frustrerande för mig. Jag tror mycket beror på vilken rollfigur det handlar om- ...och i vilken situation det handlar om också. För där kan det verkligen svänga fram och tillbaka för mig också. Men innan vi börjar titta närmare på dem- ...så är det väl en bra idé att ta en närmare titt på- um, ...vad handlar egentligen The Adams Family om- Jo, familjen Adams är precis som vilken annan kärleksfull familj som helst, men på ett lite annorlunda vis. Deras vanor och kultur är långt ifrån det som vi är vana vid och många skulle förmodligen kalla dem för skrämmande och blodtörstiga. Död och lidande är saker som är heliga för familjen Adams, men det betyder inte att det är monster. Mamma Morticia och pappa Gomez är djupt förälskade i varandra och i deras barn Wednesday och Pugsley. Att vara en Adams innebär att familjen går före allt och veden som sårar en familjemedlem. Familjen lever för sig själv i en makaber, själslig harmoni och världsliga rikedomar. Men det är en sak som grämer pappa Gomez. Hans storebror Fester har varit försvunnen i 25 år efter att bröderna blivit ovänner. Varje år håller det en seans för att försöka få kontakt med den försvunne brodern, men utan resultat. Tills nu. Den 25 seansen frambringar en knackning på dörren och vem står inte på andra sidan än den efterlängtade Fester? Fast den nyfunna familjelyckan börjar snabbt svärtas av tvivel. Är det här verkligen den riktiga Fester? Eller är det här bara en bedragare som är ute efter deras förmögenhet? Och där har vi kanske det stora problemet med den här historien- mm. De försöker etablera familjen naturligtvis och um, vill ju att man ska kunna djupdyka på var och en av rollfigurerna. Men i och med att det finns den här misstänksamheten i den här familjeenheten som annars ska vara så enormt kärleksfull och så enormt tight så är det någonting som skakar loss rejält. Och det gör ju att det inte riktigt känns rätt. Mm. Samtidigt kan jag tycka att det är väldigt underhållande- att titta närmare på den här uh, nya fäster och se om det verkligen är den riktiga- eller om det är en bedragare- för därför att pendla fram och tillbaka på det där. Ömsom så känns han väldigt rätt- och att han är väldigt hemma. Och som är han väldigt obekväm- och verkar inte veta vad han håller på med. Och alla de reaktionerna som familjemedlemmarna har- på hans velande fram och tillbaka- det är underhållande, det måste jag erkänna- men det är också ganska så frustrerande- i och med att det känns som att det bara bildar dissonans. Dissonans är ett bra ord där, det håller jag med om. För det ja, det är en väldigt underlig historia- som de har valt att inleda liksom filmserien om familjen Adams med här. Just som du säger att man... Inte har liksom valt att helt fokusera på att etablera karaktärerna utan direkt lagt in någonting som skakar om familjen. Så att man inte riktigt kan lära känna dem så som man borde göra. Och lagt in det här tvivlet, oron och att man inte vet vem som är vad. Det, det är riktigt konstigt att man har valt att köra detta manuset som en första film om The Adams Family. Jag förstår det inte riktigt och eh, ja, den här typen av eh, historia ja, det ger absolut upphov till en del roliga scener men samtidigt det känns inte riktigt som det är rätt historia för eh, de här rollfigurerna, att de inte riktigt kommer till sin fulla rätt i den här typen av berättelse. Nej, tyvärr inte. Eller åtminstone så lär man inte känna dem så mycket som man kanske borde få göra för att verkligen få ut någonting av det som händer. Den förväntar sig att man redan känner till familjen sedan tidigare och då har vi ett stort problem där. För man måste alltid utgå ifrån att de som tittar på filmen gör det för första gången. Det vill säga att de aldrig har sett någonting från franchisen tidigare. Och när man då har lagt in en massa referenser till gamla grejer eller till historier som man inte har sett så blir det bara en salig röra utav referenser och spridda skämt som man inte riktigt kan sätta fingret på varför det ska vara roligt överhuvudtaget. Jag tycker ju att mycket här är väldigt roligt, men det är ju för att jag har en historik med familjen Adams. Jag har ju sett lite från den gamla tv-serien. Jag har ju sett många av de andra adaptionerna och vet ju hur de här olika rollfigurerna ska vara för att vara sig själva. Och det gör ju att för mig är det som att komma hem på ett sätt. Men för någon som aldrig har sett det tidigare så lämnas man ju lite vind för våg och får ta och grabba tag i det lilla som man förstår samtidigt som där är jättemycket som går in över huvudet. Ja, det, det är ett annat problem där just med, med etableringen av karaktärerna för det, det sker aldrig i stort sett. Man hoppar rakt in i, i härligheten så att säga. Och det finns inte en period då, då man liksom får lära känna figurerna utan det, det får man göra i farten medan den här historien håller på och utspelar sig och det känns inte riktigt rätt speciellt inte för, för nykomna tittare som inte har någon som helst bakgrund av det hela där att det, det är också någonting som känns fel, man, man låter inte historien få sin början ordentligt utan det är bara hopp rakt in i, i soppan och ja, det, det tycker jag inte heller är kanske rätt inställning speciellt inte för en första film i, i en serie här men däremot så måste jag ju säga att filmen börjar magnifikt som en presentation av familjen som enhet med... De här julsångarna som står utanför familjen Adams port och sjunger jullåtar. Och sakta så drar kameran upp mot taket och där står ju familjen med en gryta med ja, någonting bubblande och kokande innehåll i. som De är beredda och att helt enkelt välta över de, de vänliga sångarna där. Där har vi en ikonisk scen egentligen en helt perfekt inledning på filmen och någonting som liksom fångar hela familjen Adams ursprung ja det är ett nötskal, det är som en en av Charles Adams serierutor i levande format, att det är helt perfekt och sen så blir det inte mer av det, sen så blir det något helt annat de tar ett helt annat spår med berättelsen och det var lite chockerande Speciellt nu när jag, när jag såg om filmen i, med vuxna ögon sett här så hajar jag till och tänkte men de har ju en sån perfekt inledning och de spinner inte vidare på det utan sen så är det precis som filmen börjar om igen med en helt annan historia. Ja jag förstår det inte. Ett intryck som den gav mig var att det här var filmen till en tv-serie. Det vill säga att det hade gått en säsong eller två på tv och att man senare gjorde en film med samma skådespelare och så vidare och så vidare. En slags påbyggnad. Det är ju bara det att tv-serien i sig saknas men då hade jag kunnat förstå varför man började där man gör, därför att man hade redan x antal tv-avsnitt att bygga på och man utgick från att ja, men de som har tittat på tv-serien är ju de som kommer att titta på filmen men som sagt, de har ju struntat i att göra någonting innan utan de börjar direkt med filmen och då är det ju någonting där som verkligen känns som att det saknas. Och det är ju jättesynd för där finns så mycket roligt som man hade kunnat göra med den här familjen men det känns inte riktigt som att man får tummarna loss här, tyvärr. Men eh, vi ska inte fastna för mycket vid manuset för vi har nog sagt allt vi kan säga där och risken är väl stor att vi redan börjar upprepa oss så vad säger de om att kasta dig på den här riktigt långa karaktärslistan som vi har framför oss för eh, där är en fruktansvärd massa rollfigurer i den här filmen och eh, jag undrar hur vi ska hinna med allihopa egentligen. Ja vi får försöka hålla oss så korta och koncisa som möjligt här för det, det finns en hel del karaktärer att ta upp och det är riktigt härligt att de har bemödat sig med att inkludera så många eh, spännande personer i den här filmen ändå. För det, det finns ju ändå gott om personlighet i, i rollfigurerna här och det tycker jag är riktigt härligt. Det är på den här fronten som filmen har sin absoluta styrka och var ska vi annars börja än med familjens överhuvud och då har vi ju både Morticia Adams och vi har Gomez Adams, det här fullständigt förälskade paret som efter alla dessa år fortfarande har en sån passion och en sån kärlek till varandra och ja det är, det är riktigt härligt att se så förälskade människor hur mobila det än är så är det ju ja det är, det får mitt hjärta att verka lite grann när man ser den kärleken de har till varandra. Jo, den är ju så sann och så stark och så fruktansvärt morbid. För um, de lockas ju verkligen av det mest um, skumma eller udda eller saker som man kanske inte hade föreställt sig skulle kunna vara så romantiskt eller mysigt. Men i och med att de redan har en lite skevare syn på det där så betyder det ju också att de ser lite annorlunda på det här med kärlek och vad älskande par gör med varandra och så vidare. De eh, tycker ju till exempel att sträckbänkar och sånt är väldigt uppäggande och väldigt kärleksframkallande och eh, jag håller ju med dig där. De är ju jättefina tillsammans och jag gillar verkligen glöden som de har för det... Kräver inte särskilt mycket för att de ska stirra trånande på varandra och det är verkligen hjärtat och själen i den här familjen. Mm. Sen är ju pappa Gomes eh, affärsgeniet, ja mer eller mindre, <laughs> som eh, sysslar med alla familjens räkenskaper och kontakter med advokater och liknande. Medan mamma Morticia är den som sköter om trädgården och familjen och... Eh, Ja, det är väl väldigt typiskt men det är å andra sidan meningen också för det här skulle ju vara en skämt variant på kärnfamiljen där värderingarna var vridna och som den typen utav par är de ju sanslöst välporträtterade. Och jag tycker definitivt att eh, Angelica Houston och Raul Julia gör suveräna rollprestationer här. För eh, jag kan nästan inte föreställa mig någon annan i de här två rollerna. De är verkligen formstöpta. Ja, oh, men visst. Ja, speciellt Angelica Houston som Morticia här. Alltså det är, det är klippt och skuret. Hon kan göra så mycket med så lite. Mm. För hon är så... Eh, underdriven så att säga hon visar ju inte mycket känslor egentligen det är ögon och lite kroppshållning sen är det inte mer med Morticia men det Angelica Houston gör det är riktigt fantastiskt det, det slår till och med tv-seriens porträttering av Morticia att här är det verkligen fråga om karisma det är riktigt härligt att se. Det finns sån närvaro. Det finns sån, ja vad ska man säga, sexualitet i den här rollen. Och det är så öppet och ohämmat. Det, det blir aldrig liksom fråga om något obekvämt utan man accepterar den här rollfiguren trots att eh, hon ju eh, har lite speciella böjelser och saker och ting så ja, det, det, man accepterar den här rollfiguren med hull och hår hela vägen och det, det är Angelica Houston som står för den främsta rollprestationen i den här filmen utan tvekan om man frågar mig sen eh, Raul Julia det, det är ju absolut en, en okej okay Gomez här. man får den här mer propra lite mer eh, vad ska man säga, vanliga personen. För Gomes har ju aldrig varit en eh, riktigt udda figur rent utseendemässigt. Det är främst hans glosögon i, i den tecknade serien som har gjort att han, han riktigt står ut. Och det spelar de ju på i tv-serien också. Här har de gjort eh, Gomes mer proper skulle jag vilja säga. Och det, det kan störa mig lite grann att det inte finns eh, så mycket som gör honom annorlunda och lite udda och mörk och mystisk. Att det, det, det saknas något litet där men ändå, Raul Julia gör ju ändå Gomez levande och får honom att riktigt hoppa ut från det utan, tycker jag. Ja, med tanke på hur mycket han hoppar runt i filmen så skulle jag inte förvånas om han hade hoppat ut och rutan för han kör ju väldigt mycket på att han är mycket för fäktning, och han är väldigt energisk och han har mycket energi som man vill få utlopp för och... Det tycker jag ändå gör honom levande på ett sätt som är väldigt tillfredsställande för mig. Sen kan jag inte säga om det är så som Gomez Adams faktiskt ska vara. Men som han är här kan jag ändå köpa honom och tycka att jo, men han fungerar som motpool till Morticia. Som då är mycket stelare, mycket pråprare och mycket mer äm, återhållsam. Mm och då blir de de totala motsatserna som attraheras och känner den här enorma kärleken till varandra och det är ju den som ska vara limmet som håller ihop familjen, den här kärleken. Och det är ju också den som kommer att sättas på prov under den här historien. Därför att Gomes kommer ju att gå från den väldigt entusiastiska, väldigt excentriska till en väldigt bruten man av eh, handlingarna som kommer att ske. Och eh, det är ju inte förrän i upplösningen sen som han får tillbaka det som han faktiskt var. Och i ärlighetens namn, jag tycker att Raul gör en bra porträttering på så sätt. För han kan både visa den spänstiga och glada Gomes mm. och nerkörda och livlösa Gomes och det känns ändå som samma rollfigur men i två helt olika sinnestillstånd med två helt olika mål i livet. Mm. Morticia går från att vara den starka mamman till att vara den starka mamman till att vara den starka mamman. Hon förändras inte så mycket. Nu beror ju det mycket på att hon inte ska ändra ansiktsuttryck och att hon ska inte visa så mycket men Ändå, Angelica Houston visar där att hon faktiskt kan leverera mer med bara ett ansiktsuttryck eller en blinkning än vad många andra kan göra med hela kroppsspråket. Sen är det ju inte alltid som manuset lyfter fram dem på det sättet som de borde lyftas fram. Men äh, Angelica Houston och Raoul Julia gör ju vad de kan för att försöka ge de här karaktärerna både liv och värdighet. Ja, definitivt. Och på det stora hela så har de lyckats skriva rollfigurerna rätt här att de har den här kontrasten sinsemellan och det är det som gör att de kompletterar varandra. Och fungerar så bra tillsammans. Man har eh, Morticias eh, properhet och sansade attityd och otroliga mentala styrka. För hon går ju inte att knäcka. Det märker man i, i den här filmen. Hon är ju verkligen klippan som håller allting samman. Medan Gomez är ju den här fullständiga eh, livsnjutaren. Han bara... Är som ett stort förvuxet barn som eh, ser allting för första gången och ja, bara njuter av att leva och går på instinkt hela tiden. Och det, det är dynamiken dem emellan som bygger upp hela kärnfamiljen som vi får bevittna här. Och det, det är det viktigaste att få rätt för att familjen ska fungera. Och ja, det måste jag säga att de verkligen har lyckats med. Men för att den här historien också skulle fungera fullt ut så hänger mycket på nästa rollfigur i listan. Och det är ju naturligtvis Uncle Fester själv. Och jag skulle väl vilja påstå att de har velat göra mycket med den här rollen men inte riktigt lyckats leva upp till det. Och det är ju därför att man vill hela tiden köra på är det här en bedragare eller är det här den riktiga Fabro Fester? Och det gör ju att rollen går från att vara väldigt stark till att vara väldigt svag till att vara stark igen, till att vara någonstans mitt emellan och fram och tillbaka och upp och ner. Det blir aldrig riktigt något stabilt skådespelande här och det känns som en jätteförlust särskilt med tanke på att man har Christopher Lloyd i den här rollen för vi vet ju båda att Christopher Lloyd han kan leverera enorma prestationer. Han kan vara extremt rolig och ändå få fram ett visst allvar och en viss eh, dramatik som eh, kanske inte hade kommit fram för många andra komiska skådespelare. Han har en väldigt stor dynamik i sitt skådespeleri och han är formstöpt för rollen också. Det är bara det att rollen är inte riktigt rätt skriven. Nej, det är ju det stora problemet här att eh, Uncle Fester Aldrig riktigt få vara Uncle Fester. Och ja, vad va ska man då med, med karaktären att göra? Eh, för det finns ju hela tiden den här svängningen precis som du, du, du pratar om. Att det finns ögonblick då den här Fester kommer fram. Och sen så helt plötsligt så bara dalar det ner igen. Och det är en helt annan karaktär. Och man vet aldrig vad man har om. Det är ju visserligen meningen med eh, filmen manus- men alltså rent karaktärsmässigt så blir det en väldigt röra och varken vi som tittare eller Christopher Lloyd själv verkar veta exakt var han ska vara i, i vilken scen. Så det blir, det blir väldigt svängigt och eh, ja det, det är svårt att, att få grepp på den här karaktären eftersom ingen vet vem han egentligen är. Men när Christopher Lloyd får tillfälle att plocka fram lite klassisk Uncle Fester alltså då blir det ju en fröjd för ögat då mm. man känner igen karaktären från serierna. Annars så alltså det finns många scener då jag tycker att Christopher Lloyd inte fungerar måste jag säga. Men jag beskyller inte honom för det utan det är det här evinnliga förbenade manuset som jag tror sätter många käppar i julen för honom här. Men alltså när rollen fungerar fungerar den riktigt väl och Christopher Lloyd ska inte behöva skämmas för den här rollen för han gör absolut vad han kan här. Jag skulle också vilja påstå utan att spoilera alldeles för mycket att eh, de avslöjar om han är fester eller ej ganska tidigt för eh, även om han ska vara väldigt osäker på vad som händer och vad som görs och så vidare och så vidare så är det ändå scener där det händer saker som ingen utanför familjen Adams hade överlevt överhuvudtaget. <laughs> Vi får ju ett svar på slutet, även om det är det absolut mest klyschiga svaret vi hade någonsin kunnat få. Det är bara för att det är Adams Family som jag är beredd att köpa den förklaringen lite grann. I alla andra filmer hade jag sagt, nej, absolut inte. Det var ett billigt svar. Ja, det är netto jämte fungerar här, måste jag säga, för. Eh och vad man nästan slår sig för pannan när sanningen uppdagas och man får reda på hur det ligger till. Det är lathet i, i manusverket skulle man säga, precis överallt annars. Men här har man av någon anledning lite mer tålamod och förlåtelse till, till manusförfattarna. Men nej, det kunde ju lösas på ett betydligt bättre vis. Men ja... Jag kan låta det gå bara för att det är The Adams Family, men det är banner med mig med nöd och, och om vi hoppar vidare på det här karaktärsregistret så har vi ju barnen Adams, det vill säga Wednesday Adams och Pugsley Adams. Och de är ju faktiskt väldigt relevanta för handlingen. Annars så brukar ju barnskådespelare eller barnrollfigurer, om inte filmen handlar om dem, hamna ganska mycket åt sidan. Och det är ett ganska stort krav att sätta på en barnskådespelare att vara med så mycket och spela en så väldigt, väldigt specifik roll som båda de här karaktärerna har. Mm. Den ena betydligt mer än den andra, men ändå... Och jag måste säga att jag är grymt imponerad över de här två särskilt Christina Ricci som spelar Wednesday Addams för um där har man verkligen lyckats fånga den här lilla flickan från originalserien. Mm. Hon känns kuslig, väldigt, väldigt obehaglig på många sätt och vis. Men samtidigt så förbenat söt att man inte kan tro att alla de här mobila sakerna kommer ur den här lilla söta flickan. Mm. Ja, Gösses Christina Ricci är väl det mest skräckinjagande i den här filmen. Alltså hennes uppsyn. Hon kan vara så iskall i blicken. Hon alltså stirrar på en som en mördare. Alltså det skulle inte förvåna mig om hon hoppar ut från, från rutan och försökte ha hjärlen utan är utan min. I stort sett. Eller kanske ett, ett snevriget leende eller något sådant där. Det är... Riktigt obehagligt emellanåt måste jag säga. Men ändå så, så finns det, precis som du säger, någonting eh, oskuldsfullt och, och barnsligt i den här karaktären. Och ja, hon porträtterar Wednesday Surent. Absolut, det här är en väldigt bra prestation av en barnskådespelare. Det är fullkomligt onaturligt att det, det ska gå så här bra för en liten tjej och göra en sån här... Ja, ändå... Eh, ganska komplex karaktär Fast eh, det är ganska lite att göra med, med Wednesday Adams för eh, hon är ju en, en rollfigur som har i stort sett en sak att göra och eh, hon gör det genom hela filmen men, eh, men ändå alltså vilken prestation och, och Jimmy Workman som Pugsley han ja, han går ju åt ett annat håll med, med sin karaktär det, det ska ju vara lite samma skillnad mellan bror och syster som det är mellan mamma och pappa att eh, han är lite mer lättsam och eh, jag är levnadsglad och jag är redo att ta sig an vad som helst bara för att få uppleva saker och det tar ju Wednesday gärna hand om och Jimmy Workman han kan ju spela liksom så här barnsligt lyckligt ovetande som få människor kan och det gör ju faktiskt Pugsley till en, en njutning att se också att eh, ja, jag tycker de här två ungarna fungerar riktigt bra i den här filmen Jo men även om man får se situationer där Pugsley på olika sätt och vis använder Wednesday som bokspåse. Mm. så är det ju det motsatta som är det vanliga. Det är ju oftast Pugsley som får stå ut med att Wednesday gör saker med honom som att binda fast honom i den elektriska stolen eller jaga honom med en förskärare som är av modell extra extra extra extra large och det kräver en viss typ av roll för att tycka att det är roligt eller att inte bry sig om det och han känns så enormt ...till freds med tillvaron trots att han utsätts för allt det här och jag tycker att Jimmy Workman levererar en suverän prestation där. Det är ju inte riktigt samma krav på hans skådespeleri som på um, Christina Ricky, men som nämnt det är ju en så enormt mycket mer komplex rollfigur och det gör ju att det är en helt annan nivå på skådespeleriet. Men båda ska ha en enorm låg. för det här är nog några av de absolut bästa barnsgådespelarna jag har sett någonsin. Ja, applåder borde de absolut få. De har fått god regi och de har bra förståelse för materialet. Ja, De är väldigt vuxna i sitt agerande måste jag säga och det, det har man inte sett många gånger på film vill jag lova. Men ja, det är sagt om, om barnen Adams. Och eh, vi kanske borde nämna i förbifarten att det, det finns ju fler i den här familjen. Antingen <laughs> eh, personer som, som faktiskt är Adamsis Men det finns ju en eh, viss också som, som finns i huset där. Och de har ju verkligen sin roll att spela i den här filmen också. Så vi borde väl nämna dem åtminstone. Ja, du tänker ju förmodligen på mormor Adams därför För eh, hon springer ju runt och är en ganska typisk porträttering av en häxa för hon står ju gärna vid sin kittel och håller på med bryggdör och har en hel del spårdomar för sig och driver seanser och så vidare och så vidare. Och där kan jag väl tycka att hon känns lite typisk i sin rollfigur. Det är ingenting som sticker ut på något sätt som de andra rollfigurerna gör. Men samtidigt så känns det helt rätt för familjen. Någon sån här borde det finnas för att helheten ska vara komplett men utöver det så vet jag inte om det finns så mycket att nämna om henne för hon är där hon har en del kufiska kommentarer en del roliga, en del inte men för vad det är värt så vill jag påstå att Judith Marlina som spelar Grandma Adams hon gör det bra, det är ingenting som ger något extra men hade hon inte varit där så måste jag säga att det hade känts som en förlust mm. och i det hon levererar så är det gediget. Ja, Judith Molina gör väl rollen bättre än vad den förtjänar egentligen. som det inte finns någonting i den här rollen egentligen. Den är så enkelspårig. Det, det finns ingenting där att göra egentligen. Men hon hittar ändå någonting i sättet hon levererar repliker. Eller hon för sig som gör karaktären någorlunda intressant ändå. Så att man inte bara eh, tar och glömmer bort den och är helt ointresserad. Utan den tillför ändå någonting på något märkligt vis. Den här väldigt platta eh, mormorshexan blir ändå underhållande på något vis. Även om replikerna inte är så, så välskrivna åt henne så, eh, ja, så, så fungerar det. Det måste jag ändå säga. Och eh, jag fungerar. Det gör väl ändå eh, familjens butler här också. Den store, ståtliga Lurch. Han är ju också en, en ikonisk figur i The Adams Family. Och, eh, ja, han säger ju inte så mycket- men eh, han har ju en rejäl portion närvaro, det vill jag lova. Ja, och jag har alltid tyckt att det är så underhållande- att han verkligen ser ut som Frankensteins monster också. För jag kan inte låta bli att undra- hur hamnade han hos den här familjen om det verkligen är det kända monstret? Och om han inte är det, vem tusan har byggt en ny? Men eh, allt nog, han är ju så skön där han kommer. Han är väldigt dedikerad till både familjen men också till sina sysslor. För han är väldigt noggrann, han är väldigt omsorgsfull. Och um, han är ju också väldigt rolig där han går runt och grymtar för sig själv. Att se honom öppna dörren och bara Åh! är en syn som får mig att le alltid. Han behöver inte säga och göra mycket för att vara gjuten. Nej, men visst, han behöver bara vara där. Liksom. Det, är, det är allt som krävs för den här rollen den, den bara strålar ut någon märklig sorts mörk personlighet ändå. Han eh, bryter våra föreställningar om hur en sån här stor monsterfigur egentligen borde föra sig. Och ja, jag tycker ändå att det, det blir eh, underhållande i den här filmen också. Och Karl Strujken, som eh, spelar rollen här, han eh, gör det här klockrent tycker jag. Att, eh, han hittar det centrala i Lurge och med minsta möjliga ansträngning skulle jag vilja säga så, så får han fram själva kärnan i det här älskvärda Definitivt Karel har hittat någonting här som är utöver det vanliga han sticker ut på helt rätt sätt och han är inte med mycket men där han är med så syns han verkligen och levererar verkligen det är en fantastisk prestation i all sin enkelhet och i all sin enkelhet så vill jag nämna en karaktär till som är en av mina personliga favoriter och han har inte heller så mycket att säga, till och med mindre än vad Lurch har men samtidigt så lyckas han förmedla en hel del på bara sina fem fingrar om vi säger så. För vi pratar ju naturligtvis om the thing, det vill säga den här lilla handen som springer runt i det här stora huset och hjälper familjen och är väldigt dedikerad till familjen också. Men jag har aldrig riktigt listat ut om han är deras husdjur eller om han är en familjemedlem men i vilket fall som helst så tycker de ju väldigt mycket om honom, behandlar honom med väldigt mycket värdighet samtidigt som han kan ge en hjälpande hand där det behövs. Mm. Det, det är väl det han gör, det, det är hans grej. För han kan ju inte ge så mycket annat än en hjälpande hand, annars hade det inte fungerat alls. Och alltså, hur kan en hand ha så mycket personlighet? Det är lite spännande. De, de har lyckats porträttera och, och fått en eh, sån här märklig, ja, vad ska man säga, rollperson får man väl nästan kalla honom ändå. Och, och kännas... Ja, naturligt. Om man accepterar en sån här väldigt bizarr sak. Och där är så mycket liv i den här lilla handen, och han är så extremt aktiv. Och visst, där är scener som är väldigt överdrivna där det händer lite för extrema saker, men för vad det är värt så tycker jag att det här är familjens absolut roligaste karaktär. Och jag måste säga att Christopher Hart som har lånat ut sin hand till den här filmen gör en enastående prestation med att ge liv till någonting som inte borde ha så mycket personlighet som den här faktiskt får. Ja, det, det är riktigt märkligt att den får så mycket karaktär, en hand. Hur lyckas man? Det, det är förvånande. Och det finns ju kanske vissa visuella skavanker i hur man har valt att, att presentera Ting här, men ändå, alltså med dåtidens mått måttmät var det riktigt bra gjort, och alltså själva känslan av rollfiguren är, ja, den är oförglömlig skulle jag vilja säga. Ja, det hör ju till det visuella men vi kan ju lika gärna nämna det nu att eh, där är ju scener där det ser bättre ut och där är scener där det inte ser så bra ut. Mm. Jag skulle vilja nämna en där han hoppar runt på nekrosblad i träsket som känns riktigt, riktigt fake för det känns inte som att han har den vikten han ska föreställa och det rör sig inte riktigt rätt och så vidare. Men alla andra scener där han springer runt, vinkar, viftar och interagerar med familjen det känns så naturligt och så äkt att jag emellanåt glömmer bort att ja, men vänta, det är faktiskt bara en hand. Vad tusan nu då? Och ja, det är daterat, det är lite skakigt men överlag så är det fullt godkänt. Ja, det får man ju ändå säga tycker jag. Och ja, med handen avklarad här också så har vi väl betat av hela familjen Adams och tillhörande betjänt och dylikt så det är väl dags att titta lite bortom det här gotiska huset för att se vad det mer finns för karaktärer här och det som jag först kommer att tänka på det är ju en viss man och fru som dyker upp i huset där vi har ju Tully Alford och Margaret Alford där Tully är familjens advokat, är det inte så? Det stämmer alldeles utmärkt det. Men han är också någon med en hel del fuffens för sig. Det är ganska tydligt väldigt tidigt att eh, den enda som fortfarande anlitar honom det är ju familjen Adams och det är ju för att de håller sig till traditioner. Och han är traditionellt deras advokat så därför fortsätter de att använda honom. Men alla andra verkar ju ha övergett honom. Och det har ju gjort att han har hamnat i en del finansiella problem där han har kanske lånat pengar av fel människor och mm. där börjar ju en spiral med händelser som kommer att påverka även familjen Adams och vi ska inte gå in för djupt på det där för att det är en alldeles för stor spoiler att säga alldeles för mycket där men jag kan ju säga som så att som rollfigur är tallig lite blek nu förstår jag att han ska vara en advokat och advokater är ju traditionellt åtminstone i såna här historier väldigt beige och ingenting som sticker ut men han sticker ut skulle jag vilja påstå på det där lite patetiska sättet som gör att han är väldigt uppenbar en väsla som man kanske ska undvika mm. alla de här små bluffarna som han försöker genomföra är så transparenta och så uppenbart fuffens att jag eh, förstår inte varför de fortsätter att använda honom men som sagt traditioner och jag skulle väl vilja påstå att han är inte så humoristiskt skriven heller. Han levererar inte så mycket humor mer än att han är Gomes sparringpartner lite ofrivilligt varje gång han kommer för att göra affärer. Och det har ju en viss återknytning mot slutet, det har det och det kan vara underhållande men det är ungefär där hans humor och relevans börjar och tar slut. Definitivt och hade det inte varit för Dan Hedaya i, i rollen här så hade det kunnat bli ett rejält magplask för Tully Alford här men jag tycker ändå att Hedaya räddar rollfiguren här att han... Ja, ja. Jag tycker ju väldigt bra om den Hedaya och sättet han skådespelar på och ja, jag, jag tycker att det, det passar sig väldigt väl för den här rollen att det ändå tillförs någonting extra som inte finns på manuset som han bara levererar naturligt som, som gör rollen betydligt mer underhållande än vad den kanske borde vara. Jo, det är jag fullt beredd att hålla med om. Att han levererar ju någonting som gör att rollfiguren känns som någonting mer än det som är skrivet. För det som är skrivet är jag inte jätteimponerad över. Det är ju hans agerande och det är ju hans interaktion med Gomez som är det underhållande här. Annars så håller han sig i bakgrunden och hade han inte rört sig så hade det varit väldigt lätt att missa att han var där överhuvudtaget. <tryck> Ja, det är, ungefär så är det faktiskt. Och det, ja, samma sak gäller väl egentligen hans fru Margaret- för det, det är inte mycket personlighet i den här figuren överhuvudtaget- och det, det ska ju absolut vara meningen från första början- att eh, hon är den här riktigt typiska, eh, ja, pryda eh, amerikanska förordskvinnan. Men eh, det är ju en väldigt blek figur egentligen- Fast en sak och ting kanske kan förändras under filmens lopp, vad vet jag. Men eh, där har vi ju det här paret och de ska ju vara så tråkiga som de bara går- för att ge en ordentlig kontrast till den färgstarka Familjen Adams. Jo, men det är ju därför de är där. De är en kontrast och inget annat. Och det de levererar förutom det är... Väl menat men blekt tyvärr och um, det är inte Dana Ivys fel för jag tycker att hon försöker leverera vad hon kan med den här rollfiguren men den är ju lite stel, den är lite tråkig och den ska ju påverkas i sin interaktion med familjen Adams eller åtminstone en viss del av familjen hust <laughs> Hust Herkel Herkel men um, förutom det så har inte den här rollfiguren mycket att komma med dina Ivy, hon eh, kan ju verkligen sina saker. Hon var rutinerad redan då och vet absolut eh, hur man ska ta tag i även lite tråkigare roller som den här. Och, ja, precis som eh, den här så gör hon mer av rollfiguren än vad den egentligen kräver och vad den egentligen förtjänar. Så ja, det är återigen fråga om ett gediget skådespeleri här. och eh, Detsamma skulle jag vilja säga om Elizabeth Wilson som eh, vi även borde ta upp här som den lite mer skurkaktiga Abigail Craven som dyker upp i historien. Ja, det är ju hon som ligger bakom hela det här. Är det rätt fester eller ej? Och hon har ju en del tvivelaktiga motiv till varför hon vill genomföra det här. Hon sysslar tydligen med en hel del pengar lånande mm. och det är väl därför som Tally har hamnat i klorna på henne. Han är skyldig henne en fruktansvärd massa pengar och eftersom familjen Adams har en hel del pengar så går det kanske att göra någonting där för att se till att vissa skulder försvinner och ja, jag måste ju säga att jag gillar Elisabeth Wilsons prestation här hon känns ju jätteobehaglig och hon känns ju som en riktigt stor skurk även om det inte märks på henne och vi får ju se en del av hennes skådespeleritalanger när hon eh, antar andra personligheter och identiteter och så vidare men... Eh, jag skulle ändå vilja säga att det är en blek rollfigur med tanke på vad hon står i jämförelse med mm. för här har vi någon som skulle kallas psykotisk i en annan film men när man jämför henne med familjen Adams. Då är hon bara lite småknäpp måste jag säga. <laughs> ja, eller hur? Det, det känns helt makaber för hon är ju en riktig ragata som inte har några hämningar och som gör vad hon behöver för att komma dit hon vill. Men eh, ändå så känns hon väldigt blek i det här sammanhanget. Och ja, vad ska man säga? Familjen Adam skulle nog behöva en mer färgstark och karismatisk skurk och för att riktigt ge dem en, en rejäl kamp. För det känns aldrig tycker jag som att eh, Abigail Craven kommer att lyckas. För det, det känns hela tiden som att eh, The Adams Family är... Övermäktig. Så det, det blir aldrig riktigt fråga om någon spänning i det här fallet. Så det, det skulle kanske behövas en helt annan typ av skurk i den här filmen. Men för vad det är så fungerar ju rollen på grund av Elizabeth Wilson. Och alltså den här ragatan, ja den har ju verkligen fångat till punkt och pricka. Men där tycker jag vi sätter punkt för karaktärsgalleriet. Det har varit en rejäl hög med människor att ta upp så vad säger du? ska Är det inte dags att vända blickarna mot det visuella istället och se vad det är vi har som vi blir bjudna på i The Addams Family? Ja, väldigt gärna. Det här är ju en fest för ögat på många sätt och vis för jag har sett så många tolkningar oftast tecknade av det här huset och jag måste säga att eh, Adams families lilla herrgård där kommer verkligen till liv på den vita duken. Det är en sanslöst härlig miljö som vi kastas in i. Nu kan jag tycka att kyrkogården på baksidan känns lite underarbetad med alla deras statyer och liknande för det är nog där de har lagt minst energi. Men om vi pratar om huset i sig så har jag inga klagomål alls. Det känns så rätt, det känns så genomarbetat och det känns verkligen familjen Adams ja men visst herregud det här är ju ett drömhus det är liksom så här jag ser mig själv bo och vill bo och drömmer om att bo, alltså vilken boning det här är ståtliga ja slottet skulle jag nästan vilja kalla det för det är så vackert, det har de verkligen fångat på bästa möjliga vis Även om eh, exteriörerna gärna känns som att det är inspelat i en eh, studio. Och inte ute i, i det verkliga livet. Så eh, kan jag ha överseende med det. För då, de har ändå hittat rätt ton i det hela. Och det är jag förvånad över att de har gjort. Med tanke på många av de andra bristerna här. Men alltså rentvis väl hur de har valt att gestalta det osoviktiga huset i den här filmen det, det måste jag ge tummen upp för och jag vill säga detsamma om många andra av de visuella effekterna här för vi har ju en del praktiska effekter vi har en del kameraeffekter och vi har ju en hel del sminkningar av olika slag och generellt vill jag påstå att alla är välgjorda det är väldigt få ställen på de punkterna åtminstone som jag tycker att filmen störs eller att illusionen skakar Lötsch känns äkta Fabrofester känns visuellt äkta alla dräkterna känns helt rätt och eh, alla rekvisiter som de använder känns förhållandevis helt rätt det, det är någonting här åtminstone på det visuella planet som någon har verkligen jobbat häcken av sig mm. för att försöka få det att funka Sen finns det tyvärr undantag, det gör det, men på det hela taget skulle jag vilja säga att det är en välgjord film visuellt, även om det finns en hel del dateringar trots allt. Ja, man känner ju att eh, man inte har fullt utvecklat eh, tekniken som de använder här trots allt och att det, det, det är en film som har några år på nacken för... Eh, Eh, riktigt felfritt är det inte här men eh, när det gäller alltså kostumering och eh, scenografi och allt möjligt så ser det riktigt riktigt bra ut. Där är det tipptopp hela vägen igenom och eh, det är ändå skönt att det rent visuellt inte eh, är någonting som, som sabbar själva upplevelsen att det det blir en, en enhet av det hela. Där har de verkligen valt att, att porträttera på ett väldigt bra vis. Där alla har eh, dragit sitt strå till stacken tycker jag. Här. För det, det är aldrig något ställe där det riktigt fallerar tycker jag. Eh, det skulle i och för sig i så fall vara eh, all reklam som dyker upp i filmen. Som eh, rent visuellt är en eh, vagel ögat på mig. För det är, det är väldigt störande i, i vissa scener måste jag säga. Jo, men där kommer vi till en punkt som är jättesvår i media... ...oavsett vilket medium man väljer att arbeta i. För mm. vill man porträttera en värld som ska kännas äkta... ...då finns det ju vissa saker som dyker upp. Så är det ju bara. De existerar i vår tillvaro. Men då kommer man ju också till den där springande punkten... ...hur tydligt ska det vara att de här produkterna eller att de här sakerna finns... Precis, ja det, det håller jag med om där. Det, det får absolut finnas eh, märken i en film men eh, ja allting handlar om hur det porträtteras och här eh, finns det väl eh, viss form av reklam som jag tycker eh, påpekar ens uppmärksamhet lite för mycket att de till och med nästan drar till sig uppmärksamheten mer än vad liksom själva filmen gör. Det får hålla sig på, på sin plats i så fall om, om man är tvungen att, att ha det med. Men här har man gått över gränsen vid ett par tillfällen. Det har man men samtidigt skulle jag vilja understryka att det är långt ifrån den värsta syndaren i filmvärlden på det planet. Jag har sett betydligt värre saker. Det gör det ju å andra sidan inte mer rätt här men det finns där om man ska vara medveten om att det finns. Precis, men eh, å andra sidan är det här det värsta man har att komma med i, i det visuella så har man väl ändå kommit ganska lindrigt undan, eller vad säger du? Jo, det får jag väl ändå hålla med om. Det finns betydligt värre saker man kan reagera på, så lite smygreklam. Om det är ens största problem, ja, då är det lite av en nitpick, det måste jag ju hålla med om. Ja, definitivt, för det, det är ju inte som sagt mer och mer att klaga på sämma på kamerarbetet så tycker jag det fungerar oklanderligt. Eh, det finns ju viss tendens till eh, den här MTV-klippningen som eh, ju verkligen hade tagit fart även i Hollywood på den här tiden. Men eh, de har ändå sansat sig lite grann och eh, det känns riktigt härligt att de inte helt har gått överstyr med den snabba snabba snabba klippningen utan de låter scenen att ha sin tid när de behöver det och ja, jag tycker det är en, ett väldigt kompetent arbete det. Och vi ska väl notera också att det finns musik i den här filmen som är skriven för den mm. och jag skulle vilja säga att atmosfärmusiken fungerar väldigt bra och där har de försökt fånga familjen Adams så gott de har kunnat. Men där är också musik som är väldigt, väldigt tidstypisk 90-tal som känns så extremt daterad och så extremt malplacerad att, ähm, ja, jag kan inte låta bli att skratta åt det för det känns bara så enormt bissart Ja, oh, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Här hade man ju precis börjat få upp ögonen för att det här samarbetet mellan skivbolag och eh, filmbolag att, ja, de, om de hjälps åt så kan man tjäna stålar på det här också och eh, det ledde ju till att var och varannan film skulle ju ha ett eget ledmotiv av någon känd stjärna och ja de kunde ju promota varandra på, på sätt och vis där också och ja det här är ju ett Adams Family ett eh, praktiskt exempel på för här har man ju valt att plocka in den odödliga stjärnan MC Hammer för att göra musiken och det gick ju som det gick med det så, så här en 20 år efter så känns det lite fel måste jag säga jag förstår inte att jag inte reagerar mer på musiken när det begav sig där för det, det passar ju inte för fem öre vad har MC Hammer i det här universumet att göra överhuvudtaget så får det, vad är det? är det tre eller fyra gånger i filmen lopp då hans eh, musik dyker upp i eh, en eller annan form visserligen är det motiverat med tanke på att det, det kommer från bilar eller dylikt och eh, boomboxes och allt vad det heter, men ändå liksom MC Hammer i The Adams Family, hur kommer man på den idén och kunde man inte åtminstone tänkt lite mer på att få det och funkar rent tematiskt där. För nej, jag, jag tycker det blir minst sagt eh, en, en liten klyfta mellan eh, musik och eh, film. Ja, jag håller med dig till punkt och pricka. Man kan undra, vad tusan tänkte de här om de tänkte överhuvudtaget? Ja, ja men det, det är ju det här. Det, det är trendigt och hippt och ungarna gillar det. Så det är klart vi ska ha med MC Hammer. För det, det kan inte gå fel, eller hur? Och ja... Där landar vi där vi landade och vi lämnar det här annars så går jag in på ett långt brandtal om, om vad som är fel med det hela. Så eh, det är väl dags att kanske sammanfatta våra tankar om eh, The Adams Family efter denna långa utredning. Ja och för att bespara dig det långa branttalet så kan jag ju börja med att säga att... Eh, jag tycker faktiskt om den här filmen fortfarande. Jag misstänker att jag har de rosa glasögonen på mig och ser lite det jag såg när jag var yngre och tittade på den här filmen. Men om jag försöker titta på den objektivt så skulle jag ändå vilja påstå att det är ett gediget försök att ge liv åt den här familjen på 90-talet. Den är inte utan sina skavanker, den är inte utan sina brister och det är inte en filmproduktion som inte skakar, absolut inte. Vi har ju pratat om både bristerna i manus och vi har pratat om bristerna i tolkningen av originalmaterialet och så vidare. Men när det kommer till skådespelarprestationerna så är de ju absolut gedigna. De har valt riktigt bra människor till att spela intressanta roller och resultatet syns ju också. Det är bara synd att de inte hade bättre repliker egentligen att uttala än de här väldigt udda eller suspekta replikerna de har ibland. Visst, det faller ju lite under Adams Family och deras lite absurda sätt att se på tillvaron men där är skillnad på absurd och absurd och i det här fallet så är det absurd, jag vet inte riktigt vad det är jag håller på med. Men för vad det är värt, jag gillar ändå den här. Jag tycker att den är rolig. Den håller fortfarande ganska väl och jag njuter till fullo av att se alla de här miljöerna och jag njuter definitivt att se de här karaktärerna gå runt i dem. Det känns helt rätt även om historien kanske inte gör det. För vad det är värt, det var ett gediget försök och de lyckades ju faktiskt till viss del åtminstone. Ja, till viss del skulle jag vilja säga. Jag är ju väldigt förtjust i familjen Adams, både som serie i tidningar och på tv. När det gäller filmatiseringen av The Adams Family, ja, där håller man inte riktigt samma klass som föregångarna. Och mycket som var speciellt och roligt med familjen, ja det har helt enkelt gått förlorat tycker jag. Filmen känns först och främst enormt daterat på alla sätt och vis. Det, är det. det fullkomligt skriker tidigt 90-tal om den här filmen- och det är inte på det bra sättet. Dessutom så har man inte framarbetat ett ordentligt manus- som placerar karaktärerna i sin miljö- där det kan visa oss vår egen värld genom deras ögon. Det enda som egentligen talar till filmens fördel- är skådespelarna det är Angelica Houston som gör en förträfflig Morticia och det är i mitt tycke utan tvekan den bästa rolltolkningen av den här karaktären jag har sett och Christina Ricci är ju en annan lysande skådespelare i den här rollen och ja det är, det är kvinnorna som nästan regerar eh, den här filmen men alltså överlag är det riktigt bra skådespelare som har tagit sig an de här rollerna och det är det solida skådespeleriet som räddar The Adams Family från en total kollaps i mina ögon. Jag minns att jag var ganska förtjust i den här filmen när det begav sig, men det är inte en film som har åldrats väldigt väl. Filmen har en tendens att bli ganska hemsk att se på, och inte på Familjen Adams vis som det kanske var tänkt. Det är en. Jag har ganska obekväm upplevelse berättarmässigt som enda skådespelarna får mig uthärda. Så ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte jag kan rekommendera familjen Ta och se tv-serien istället. Det är mitt förslag. Och mys med den istället för att ja, bli skrämd av en undermålig filmatisering. Ja, det var många hårda år det där. Det är ju nästan så att man får en känsla av att du vill sätta den i elektriska stolen. Ja, men det skulle den bara tycka om skulle jag tänka mig. Så eh, nej, det är inte ens lönt. Nej, kanske inte det. Men eh, då tar vi och lämnar den här dysfunktionella familjen och tittar framåt istället. För eh, nästa vecka så blir det mycket metafilm får man väl säga. Det blir det men i en lite skrämmande tappning och med tanke på att regissören gick bort här för sistens så kunde jag inte låta bli att föreslå att det var dags att ta upp en ny film i hans minne för att titta närmare på vad han har skapat under sin filmkarriär. Och det roliga är ju att vi tittade på en av hans filmer för inte så länge sedan innan vi skapade den här podcasten mm. och um, det är väldigt roligt att göra en återkoppling där. Det är bara synd att vi gör det av anledningen att regissören har gått bort för um, den här mannen hade ju en hel del spännande idéer och han utvecklades ju. Enormt mycket under sina år som regissör så det ska bli kul att ta sig an någonting i hans senare produktion får man väl säga när vi tog oss an hans tidiga produktion förut. Ja, det, vi kastar oss några år framåt gentemot förra filmen men ändå så har vi ju landat i samma universum och där det är samma hot som spökar så att säga. Och spökerier är ju precis vad vi vill ha nu för vi tar ju stegen ännu djupare in i höstmörkret och eh, det är nästan så att man kan höra ljudet av gnisslande klor där i dimman. Visst, jag hörde också. Eller är det bara en dröm? Vem vet? Det är väl bara att vänta och se tills vi vaknar men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss.